та й зовні не виглядала красуною. Як підросла, стала дівчиною на виданні. Батько взявся шукати їй гідного нареченого. Та ба, сільські порубки обминали стороною багату відлюдницю. Знайшовся один молодик у сусідньому хуторі Лісовому. Значно старший за гафійку, але працьовитий хлоп. Чумак казали на нього, бо збирав гурт пічників і, як колись чумаки їздили в Крим по сіль, вирушав аж у Київ класти печі. Їхні груби чудово обігрівали взимку квартири городян, але були з секретом. Якщо господар, виявлявся, з купердяєм, намагався несповна розрахуватися з ними, вструмляли в димохід його печі птиче перо і в кімнаті так завивало, наче там сидів домовик. Той хлоп не був закоханий у гафійку, прагнув одного – обзавестися нарешті власним хазяйством. Знав бо, що за молоду дадуть добрячий посах. Подався Олексію прийми і потроху ставав газдою. Сподівався на первенця сина, та народилася донька, «Майбутня моя мати». Надію на неї не дали, тому не злюбив він її. А далі один за одним пішли хлопці – Федір, Семен, Андрій. Згодом віддали богові душі тесть з тещею і став Олексій Оксентійович повновладним господарем. Самому впоратися з таким хазяйством було не під силу, тож наймав помічників. Після жовтневого перевороту ледацюги й нероби оголосили його куркулем. Хоч був він звичайним селянином-трудівником, любив землю, звик працювати, не гуляв, не пиячив, сповна віддавався праці. За це його люди поважали. Бабуся ж моя, його дружина, проживала при ньому як на хлібниця. Він на неї не звертав уваги. Хай собі молиться, хай робить, що хоче, аби тільки не совала свого носа в його діла. І вона днями пропадала в церкві. Єдиним улюбленцем Олексія Оксентійовича був кінь з кличкою «Розумник». Господар сам доглядав його, неділю запрягав і виїздив з подвір'я. На вулиці на нього вже чекали сільські дітлахи. Вони набивалися овіз і з задоволенням каталися за маршрутом село Вільхове, хутір Лісовий. Мала батьківщина Олексія, де він народився і жив до одруження. У 30-ті роки почали зганяти селяну Кулгоспи і до Куркуля завітали у з центру. Вилучати, тобто забирати в колективне господарство нажитеним ним майно. Беріть усе, не став чинити опору він. Тільки свого коника не віддам. То ми його саломіць реквізуємо, погрозив представник центру з новоспечених партійних діячів у шкірянці і хромових чоботях. і попрямував до хліву. А спробуйте, визвірився Олексій і замахнувся на нього сокирою. Щойно представник центру Прочинив дверця та стайні, де за яслами стояв розумник, господар опустив колун. Куркуля тут же схопили, пов'язали і поволокли в райцентр. Про подальшу долю чоловіка бабуся так нічого і не дізналася. Зате отримала прізвисько Куркуленчиха. Вона не вступала до колгоспу, залишилася на все життя одноосібницею. Батьківський зруб у неї відібрали під сільраду, натомість у вдовілій куркуленчисі з чотирма дітьми надали стареньку мазанку, що погрузла в землю. Простояла порожньою багато років, у ній ніхто не жив. Невдовзі діти покинули напризволяще свою неньку. Соромно було ходити по селу з ганебним ярликом куркульський випладок порозбігалися хто куди. Сімнадцятирічна дочка вискочила заміж